megint ott voltam Granville Bennettnél. Bent a csempészet műtőben, ahol a nagy lámpa ontotta goromba fényét kollégám lehajtott fejére, műtős nőkre, a műszerek sorára, az asztalon elnyúló kis állatra. Késő délutánig sejtem sem volt róla, hogy a mai nap még tartogat egy Harringtoni utazás számomra. Legalábbis még teljaivás közben meg nem szólalt a csengő. Végigmentem a folyosón, kinyitottam az ajtót, s megpillantottam Baszward ezredest a lépcsőn. Fonott macskakosarat tartott a kezébe. – Zavarhatom egy pillanatra, Mr. Harriet? – kérdezte. Hangja szokatlanul csengett. – Kérdően néztem fel rá. Legtöbb embernek fel kellett néznie a szikár 190 centis Bosworth őrnagyra, akinek kemény katona arcához illett a háborúba kapott katonai érdemkereszt és a kiváló szolgálatért kitüntetés. Elég gyakran találkoztam vele, nem csak olyankor, mikor eljött a rendelőbe, hanem kína szabadban is, mert ideje nagy részét azzal töltötte, hogy darobi környéki csendes utakon poroszkált nagy vadászlóván, nyomában két kocogó Crane terrierrel. Kedveltem. Félelemkeltő ember volt, de mindig hibátlanul udvarias, s a benne rejtőző kedvesség megmutatkozott az állatai irán tanúsított magatartásában. Semmi baj, mondta. Kérem, jöjjön be. A váróban felém nyújtotta a kosarat. Tekintetéből feszültség sugárzott, arcából döbbenet és fájdalom. A kicsi Maud! – mondta. – Maud, a fekete macskája? Valahányszor nála jártam, a kisállott rendszerint szem előtt volt, neki dörgölözött az ezredes bokájának, felugrott a térdére, serényen versenyzett figyelemért a terjerekkel. – Mi a baj, a beteg? – Nem, nem! – Nyelt egyet, és nagyon fegyelemmel folytatta. Sajnos baleset érte. Milyen baleset? Elgázolta egy kocsi. Sosem megy ki a ház elé az útra, de ma délután valamilyen oknál fogva kiment. Értem. Átvettem tőle a kosarat. Átment rajta a kerék? Nem, nem hiszem, hogy átment volna, mert utána befutott a házba. De hát ez biztatóan hangzik, mondtam. Talán nem is olyan nagy a baj. Az ezredes egy pillanatig hallgatott. Bár igaza volna Mr. harry de ez borzasztó. A pofácskája. Csak súrolhatta az ütés, de nem tudom túlélje. Ó, hát ha ilyen súlyos, bocsánat, jöjjön be minden esetre, megnézem. Fejét rázta. Nem, itt maradok, ha szabad. És még valamit. Kezét futólag a kosára tette. Ha úgy gondolja, mint én, hogy az állapota reménytelen, kérem, altassa el azonnal. Ne szenvedjen tovább. Egy pillanatig ígértetlenül meredtem rá, aztán végig siettem a folyosón a műtőbe. Feltettem az asztalra a kosarat, kihúztam a fülekből a fapálcát, és kinyitottam a tetőt. Láttam odabent az összekuporodott kecses kis alakot, és amikor óvatosan kinyújtottam felé a kezem, lassan felemelkedett a fej, s felém fordult. A nyitott szájon hosszú győztrelmes jajszó tört ki. De nem is nyitott száj volt az. Az alsó álkapocs haszna vehetetlenül lógott. A rágó felület megrepedezett, összetört, és amikor újabb hátborzongatós sírást tölt elő a kosárból, iszontatóan elén villantak a vérhab és a nyálalól a szilánkos csontvégek. Gyorsan becsuktam a kosarat, és rátámaszkodtam a tetejére. Uramisten! Nyögtem. Ó, uramisten! Behúnytam a szemem, de nem tudtam emlékezetből elűzni a groteszk pofát, a kín szörnyű hangját, és a legrosszabbat, a rémült tanástalansággal teli szemeket, amelyek oly elviselhetetlenné teszik az állati szenvedést. Sietségtől remegve hátra nyúltam a görkocsihoz a nem butalos üvegért, ezt legalább megteheti az állatorvos. Irgalmas gyorsasággal megrövidíti a szenvedést. Öt köpcentit szívtam fel a fecskendőbe. Ez több, mint elég. Álomba hullik, és soha többé nem ébred fel. Kinyitottam a kosarat, benyúltam a macska alá, és becsúsztattam a tűt a hasi bőr alá. Intraperitonális hasüregbe alkalmazott injekciót kellett alkalmaznom, de mikor meg akartam nyomni a fecskendőt, mintha megkopogtatta volna a vállamat egy nyugodtabb, érzelemmel kevésbé telített személy. Álljunk meg, Herriot, nyugalom. Miért nem gondolkozol el rajta egy kicsit? Megálltam. Addig egy köpcentit adtam be. Ennyi elég módinak, hogy érzéstelenítse. Néhány perc múlva nem fog érezni semmit. Bezártam a fedelet, és járkálni kezdtem a szobába. Pályafutásom során sok törött macska álkapcsolat hoztam helyre. Elég sűrűn előfordul ez macskáknál, s nagy örömöm telt benne, hogy összedrótozzak merev izületi töréseket, és figyeljem eseménytelen gyógyulásukat. De ez itt más volt. Öt perc múlva kinyitottam a kosarat, és kivettem a mélyen alvó, ronybaba-szerűen kis macskát az asztalra. Kitamponáltam a száját, és óvatos körbe tapogattam, hogy a borzalmas összerakós játékot megértsem. A merev izület valóban ketté vált, de azt össze lehetne fogni dróttal. De mi történjék azokkal, amelyek mindkét oldalt teljesen eltörtek? Sőt, baloldat két helyen is. És néhány fog kihúrott, mások meglazultak. De nem volt itt semmi szilárd. Össze lehetne őket a csontba csavart fémlapokkal tartani? Talán. És van olyan tudású és felszerelésű ember, aki ezt meg tudja csinálni? Úgy véltem, egyet alkalmasint ismerek. Gondosan átvizsgáltam az alvó állatot, nem volt más bajom, csak az a szánalmasan csüngő álkapocs. Tünődve simogattam a sima fényes bundáját. Fiatal macska, évekig élhetne még, s ahogy ott álltam, nagy megkönnyebbüléssel tört rám az elhatározás. Kiügettem a folyosón, hogy megkérdezzem az ezredest, elvihetem-e módit Granville benethez. Induláskor derekesen havazni kezdett, és én örültem, hogy völgynek megyek egészen hertingtonig, a völgy magasabban fekvő útjai rövidesen járhatatlanok lesznek ma este. Az állatkórházban elnéztem, hogyan fúr, csavaroz öltöget a nagy derabember. ember. Ezzel a munkával nem lehetett sietni, de azok a tömpe újjak bámulatos gyorsan dolgoztak. Így is csak nem egy óra hosszat voltunk a műtőbe, s Granville teljes elmélyülését jelezték a hosszú csendek, amelyeket csak a műszerek csengése, alkalmanként kurt a parancsszavak, és néha a hirtelen felsistergő bosszuság törtek meg. És nem csak a műtős nőkre járt rá a rúd. Én is bemosakodtam, és engem is munkára fogtak, s amikor nem sikerült, az álkapcsot pontosan úgy tartanom, ahogy a kollégám kívánta, beléroppant a képenbe. Ne úgy a szentsége, Jim! Mi a francot csinálsz? Nem, nem, nem, nem! Ó, uram, Isten! De végül is elkészültünk. Grenville adobta a sapkáját, és a befejezettségnek olyan tartásával fordult el a műtóasztaltól, hogy életemben először megidigyeltem. Fortrólra a veríték. Rendelőjében kezet mosott, letörölte a homlokát, és elegáns szürke zakót vett fel, melynek zsebéből pipát húzott ki. Nem a múltkori volt. Idővel rájöttem, hogy Grenville minden pipája nem csak szép, hanem nagy is. Ennek akkora tűztere volt, mint egy jókora kávécsésze. Gyengéden oda dörzsölte oldalt az órához, kifényesítette a sárga kendővel, amelyet úgy látszik mindig magánál hordott, és szeretettel a fény felé emelte. Szál vágott, Jim, ugye pompás? Elégedetten dohányt merített hatalmas zacskójából, meggyújtotta, és illatos füstfelhőt fújt rám, mielőtt megfogta volna a karomat. <gysz> Gyere fiúk, körbevezetlek, amíg ott bent rendet raknak. Körüljártuk a kórházat, megnéztük a váró és vizsgálószobákat, a röngent, patikát, és persze a rendelőt az összes beteg történetét tartalmazó impozáns kartoték nyilvántartásával. Legjobban azonban azt élveztem, hogy végigmentünk a fűtött fülkék során, amelyekben a legkülönbözőbb állatok lábadoztak operációik után. Grenville menet közben feléjük bökött a pipájával. – Miskárolás! Hallójárati vélömleg, személyek befordulása! Aztán hirtelen lehajult, bedugta ujját a drótfonaton, és hízelkedő hang nemre váltott. – Gyere, George, gyere, kisöreg, ne félj! Granville bácsi van itt! Egy begipszelt lábok is, West Highland Terrier sánydik elő, s kollégám megcsiklandozta az orrát a dróton keresztül. – Ez George Wheels Phantom, – magyarázta. – Az öreg Lady Will's Phantom öröme és büszkesége. Csúnya többször volt, de most már szépen gyógyul. – Kicsit félénk a gyerek, de ha megismeri az ember, igen, kedves kis jószág. – -e, öreg fiú? – Tovább csiklandozta a kutyát, és homályos fényben láttam, hogy a kurta fehér farok vadul billeg. Módi apró reszkető ujja a legutolsó lábadozó ketrecbe feküdt. A reszketés azt jelentette, hogy kezd magához térni az altatásból. Kinyitottam az ajtót, és feléje nyújtottam a kezem. Még mindig nem tudta felemelni a fejét, de rám nézett, s amikor gyengéden megsimogattam, szája a halk rekettes miá ra nyílt és mélységes örömmel láttam, hogy az alsó állkapcsa megint az övé. Be tudja csukni, ki tudja nyitni. Hogy az az iszonyatos hús és csont már csak a múlté. Csodálatos, Grenville, dörmögtem. Egyszerűen csodálatos. Fült komolygott csendes diadallal a nemes pipából. Igen, nem rossz, ugye, fiú. Egy-két hét folyadékon, és jobb lesz, mint újkorába. Semmi gond. Felegyen esettem. Remek, alig várom, hogy elmondjam beszvort ezredesnek. Hazavihetem ma este? Nem, nem, Jim, nem, nem. Még nem. Szeretném rajta tartani a szemem egy pár napig, akkor aztán eljöhet érte az ezredes maga. Visszavitt a fényesen kivilágított rendelőbe, aztán pár pillanatig méregetett. Ha már itt vagy, el kell jönnöd, hogy Zóéval találkozza, mondta. De előbb van egy javaslatom. Volna kedved beugrani velem? A... Hirtelen hátra léptem. Hát, voltak éppen, talán mégsem, dadoktam. Nagyon élveztem a múltkori estét a klubba, de mm, talán most mégsem. Vár, fiú, vár, mondta Grenville csillapítóan. Ki beszél a klubról? Nem, arra gondoltam, nem volna el kedved eljönni velem egy előadásra. Előadásra? Igen igen professzor eljött Edinburghből, hogy előadást tartson az Északi Állatorvosi Egyesülésnek az anyagcserebetegségekről. Azt hiszem élveznéd. Úgy érted? Tejláz, acetonémia és a többi? Pontosan. Éppen a te asztalod öreg fiú. Igen, az. Ne, nem is tudom. Egy pár pillanatig gondolataimba merültem, s egyik gondolatom az volt, miért akar -e egy kizárólag állatgyógyító, mint Granville, Tehén panaszokról előadást hallani. De alkalmasint igazságtalan voltam vele. Bizonyára igyekszik tágas, bőséges ismereteket szerezni az állatorvosi tudomány derén. Nyilvánvaló lehetett, hogy vacillálok, mert tovább öztök élt. Szeretnék együtt lenni vele, Jim, és amúgy is látom, hogy kiöltöztél és kész vagy bármire. Sőt, amikor ma este bejöttél, óhatatlanul arra kellett gondolnom, milyen elegáns gyerek vagy. Ebben igaza volt. Most nem rohantam át a munkaruhámba. Utolsó látogatásomnak még mindig kínosan eleven emlékével elhatároztam, hogyha újra találkozom az elbűvölő Zoéval, a. Tisztességes öltözéket viselek, b. Józan leszek, c. Normális egészségi állapotban mutatkozom, nem felpüffetten és büfögve, mint egy szorulásos tinó. Helen, aki egyetértett velem, hogy a rólam alkotott benyomást korrigálnom kellene, a legjobb öltönyöm bebújtatott. Granville végigfutatta kezét az akkóm hajtókáján. Príma véleményem szerint. Döntöttem. Rendben van, szívesen elmegyek veled, de előbb felhívom helent és megmondom neki, hogy kiség későn érkezem. Aztán a tiéd vagyok. Másnap reggel Granville felhívott és azt mondta, minden rendben lesz, mert Módi már tudott egy kis tejet lefetyelni. Igazán kedvest volt tőle, hogy erről értesített, és én nem akartam faragatlannak hangzani, mikor azt mondtam, hogy én is csak erre vagyok képes.